Під Деревом Зеленим або Мелстокський хор Томас Гарді Частина перша Зима Розділ дев'ятий Візит діка до школи Перші дні Нового року вже залишилися позаду і міс Фенсі, яка на канікуле їздила додому, нарешті повернулася до Мелстока Весь тиждень після її приїзду дік, як тільки видавалася вільна хвилина, нібито випадково проходив повз школу, гуляючи околицями але йому так ні разу і не пощастило побачити її. Найнакше як за велінням долі, прибираючи в будинку на наступний день після танців, мати знайшла носовичка, що належав міс фенсі. І дік виявив неабияку винахідливість, переконавши матір віддати хустинку йому, мовляв, він поверне її власниці при першій же нагоді. Однак хлопець відтягував цей момент, як тільки міг, адже якщо дівчина насправді не має до нього ніяких почуттів, і він їй зовсім не цікавий, вона одразу здогадається, що це лише привід її побачити. І ще чого доброго висміє його, а це б серйозно змінило її думку про його гідність. А для діка тепер не було нічого важливішого, окрім її думки, незалежно від того, любить вона його чи ні. Однак, коли тобі 21 і ти закоханий, то рано чи пізно вривається терпець. У суботу Дік із напускною байдужістю підійшов до школи і з радістю помітив об'єкт своїх пошуків у кінці саду. Міс Фенсі силкувалася викопати лопатою колючий кущ, який самовільно вторгся на її територію. Дік намагався нічим не видавати свої почуття, щоб, якщо хтось спостерігає з тих підозрілих вікон на протилежному боці, він зійшов за людину, яка вельми поспішає у справах і зайшла лише на хвилинку, щоб віддати носовичка, і нарешті покінчити з цим сміховинним дорученням. Ця спроба з Тріськом провалилася, бо підійшовши до воріт, він побачив, що вони зачинені, щоб діти, які гралися на передньому подвір'ї, не забігали до саду міс Фенсі. Вона не помітила його, і він не зміг придумати нічого кращого, як погукати її. «Міс Дей!» – дік швидко вигукнув ці слова і кинув поглядом на будинки навпроти. Мовляв, ну і що, подобається мені отак кричати через огорожі, і це не має жодного стосунку до дівчини в саду. Його голос стих, а Міздей, нічого не помітивши, поралася собі далі. Дік виструнчився, готуючись мужньо зустріти критику із вікон навпроти, і крикнув знову. Фенсі було хоч би що. Він крикнув утретє – Цього разу звідчає йому голосі, а потім раптом обернувся і відійшов на кілька кроків назад, ніби хотів показати, що була б його воля, він би тут не стирчав. Цього разу вона почула, облишила свій кущ і зайшла у школу через задні двері. Її кроки залунали в коридорі, двері відчинилися, і за них визирнуло квітуче обличчя молодої вчительки, на захованої за дверима. Впізнавши Діка, вона вийшла до воріт. Пізніше він сотні разів запитуватиме себе, як вона відреагувала на його поклик. Зашарілася, зблідла чи взагалі не змінилася на лиці. І після довгих роздумів щоразу доходитиме висновку, що йому важко відповісти на це запитання. «Ваш носовичок, міс Дей, я приніс вам його». Дік незграбно просягнув їй носовичок. Мама знайшла його під кріслом. «О, дуже дякую, містере Деві!» А я все думала, де ж я могла його загубити Діка аж ніяк не можна було назвати досвідченим у любовних справах Якщо не враховувати кількох дитячих захоплень, йому ще ніколи не доводилося завойовувати дівоче серце Тому-то він і не зумів скористатися із ситуації і зробив помилку, яка згодом коштувала йому багатьох гірких моментів і однієї безсонної ночі До побачення, міздей. До побачення, містер Деві Ворота зачинилася, вона пішла, а Дік залишився стояти по той бік огорожі. Звичайно, це була не її провина. Молода жінка, що живе сама, не могла запросити в будинок малознайомого чоловіка це йому треба було втримати її на вулиці якомога довше, перш ніж вичевити те проклятюще до побачення. Він пошкодував, що, перш ніж гукати, все добре не обдумав але вже нічого не вдієш. Дік розвернувся і пішов геть.